Ребека Ярос, четверте крило, розділ 15. Навіть якщо ти переживеш молодьбу, це не означає, що ти переживеш переліт на полі. Бути обраною не єдине випробування, і якщо ти не зможеш утриматися у сідлі, то полетиш просто на землю. Книга Бреннена, сторінка 50 Жах скував моє горло і стиснув серце. Вітер свиснув у вухах. А я мчала прямо на гірські відроги внизу. І сонце поблискувало десь далеко попереду, відбиваючись від золотої луски. Я помру, це був єдиний можливий результат. Раптом, наче лищата, стиснули мої ребра і плечі, зупиняючи падіння, і тіло смикнулося, як від удару батогом, коли мене рвонуло вгору. Ти виставляєш нас у поганому світлі, припини. Я несвідомо чепилася у пазурі терна. Він упіймав мене замість того, щоб вважати недостойною і дозволити впасти. Не так просто втриматися на спині, коли ти займаєшся акробатикою, вигукнула я. Він глянув на мене і клянусь, брова над його оком, глузливо вигнулася. У простому польоті нема нічого від акробатики. У тобі немає абсолютно нічого простого. Я обхопила руками кістянку на його лапі, здивувавшись, наскільки дбаливі гострі краї пазурів торкалися мого тіла. Він був величезний, але водночас обережний. Тепер ми летіли вздовж гірського хребта, один з найбільших смертоносних драконів у Наварі урок професора Каорі. Що він ще казав? Єдиний, не пов'язаний узами чорний дракон цього року не збирався брати участь у молодьбі. Його навіть не бачили останні п'ять років. Його вершник загинув під час повстання в Тирі. Тейерн Шмигнув свічкою вгору, а потім відпустив мене, змахнувши лапою. І я падала-падала з смокчачою порожнетю в районі сонячного сплетіння. Поки через два удари серця дракон не підпірнув від мене і не спіймав на спину між крилами. Тепер перебирайся на сідловину і цього разу тримайся міцно, інакше ніхто не повірить, що я справді вибрав тебе, прогарчав він. Я сама ще не могла повірити, що ти вибрав мене. Я вже думала сказати йому, що повернутися на світловину не так просто, як він припускав. Але дракон вирівняв політ, і його крила, не застили застигли повітрі. Тепер ми м'яко ковзали, долаючи опір вітру. Дюйм за дюймом я повзла його спиною, поки не дісталася до виїмки і знову не влаштувалася на ньому. І так міцно сцепилася в цибулі, що руки з волосу Тобі доведеться зміцнити ноги. Хіба ти не тренувалася? Обурення запульсувало всередині мене. Звичайно, я тренувалася не треба кричати, я чудово тебе чую, та тебе, мабуть, увесь гірський хребет чує. Чи всі дракони такі зануди? Чи тільки мій? Тут мої очі розкрилися ширше нікуди від усвідомлення. У мене з'явився дракон. І не просто дракон. У мене тепер був Тернеанах. Міцніше стискай коліна, я ледве відчуваю тебе. Намагаюся. Я підібгала коліна, на стегна затремтіли від напруги, коли дракон повернув ліво, цього разу набагато обережніше і м'якше, ніж минулого. Кут нахилу був не таким крутим, він ішов широкою другою, повертаючи нас до базгіату. Я просто не така сильна, як інші вершники. Я точно знаю, хто ти і що ти, Вайлет Соренґайл. Мої ноги затремтіли і раптово завмерли, м'язи застигли, ніби їх зафіксували бинтами, але болю не було. Я озирнулася через плече й побачила хвіст у формі ранкової зірки, який, здавалося, був далеко-далеко на кілька миль за нами. Він це зробив, він магією тримав мене на собі. Почуття провини почало повертатися в грудях. Мені потрібно більше уваги приділяти силовим тренуванням для ніг. Я мала витратити більше часу на підготовку до цього. Він не повинен витрачати свої сили на те, щоб отримати вершника на спині. Вибач, я просто не думала, що зайду так далеко. Мої свідомості пролунало гучне зітхання. Я теж не думав, що зможу. Тож тут ми схожі. Я подерилася у сідловиці влаштовуючись вище, і нарешті подивилися вниз. Вітер висікав сльози в куточках очей. Не дивно, що більшість вершників вважала за краще носити захисні куляри. У повітрі навколо нас ширяло не менше дюжни драконів, кожен з яких – Піддавав свого вершника випробуванням у вигляді крутих віражів і поворотів. Червоні, помаранчеві, зелені, коричневі, небо ясніло фарбами. У мене завмерло серце, коли я побачила, як один з кадетів впав із спини червоного меча хвоста і, на відмінну від терна, дракон не став пікірувати вниз, щоб упіймати його. Я відвернулася, перш ніж тіло впало на землю. «Ти його не знаєш. Я повторювала це собі щоразу. Ріанон, Рідок, Тріна, Сойер. Напевно, вони вже благополучно з'явилися і тепер чекали на льотному полі. Нам доведеться влаштувати шоу. Круто!» – звалася я. Хоча насправді думала, будь-що тільки не це. «Ти не впадеш. Я цього не допущу». Невидимі силові стрічки навколо моїх ніг розповзлися на руки. Я відчула пульсацію енергії. «Ти довіряєш мені?» «Не питання, наказ». Відмінно, тоді давай швидше покінчимо з цим. Я не могла поврухнутися ні ногами, ні пальцями, ні руками, тому залишалося тільки сидіти, спостерігати, що мені сподобається той жахливий атракціон, який він приготував для нас. Драконічі крила потужно забили, і ми кинулися вгору під кутом 90 градусів. Тут мені здалося, що ми полетіли, а ось шлунок залишався десь там унизу. Терн піднявся над вершиною, покритою снігом піки, і ми зависли там на мить, перш ніж дракон повернувся, пірнувши назад униз, під тим самим жахливим кутом. Це був найжахливіший і водночас хвилюючий момент у моєму житті, поки він не почав закручуватися, посилаючи нас в круту спіраль. Моє тіло мотало то в одну, то в інший бік. Поки Тейрн робив поворот за поворотом, виводячи нас піки лише для того, щоб так сильно нахилитися, що, клянуся, земля ставала небом. А потім повторював все ще і ще, доки моє обличчя не розпливалося в посмішці. Нічого не можна зрівняти з цим. Думаю, достатньо. Він вирівняв курс, потім повернувся праворуч і полетів здовж долини, що веде до каньйону, всередині якого були тренувальні поля. Сонце вже майже сіло за вершини, але світла було достатньо, щоб розглядіти золотого дракона попереду, що завис, наче в очікуванні. Може сьогодні він не вибрав собі вершника, але він житиме, щоб ухвалити рішення наступного року і це головне. А може він побачить, що ми, люди, не такі вже й погарні. Чому ти вибрав мене? Я мала знати, бо як тільки ми приземлимося, почнуться питання. Тому що ти врятувала її. Терн нахилив голову у бік золотого, коли ми наблизилися. Вихитнув хвостом і пішов за нами. Тепер ми летіли набагато повільніше. Але, я похитала головою, дракони ж цінують силу, хитрість і лютість у своїх вершниках. Все це не про мене. Давай розкажи мені ще про те, що я маю цінувати, а що ні. Уся ця фраза просто сочилася сарказмом. Тим часом ми минули смугу перешкод і подолали вузький прохід між скелями, що води на поле. Я різко втягнула повітря, побачивши безліч драконів та людей. Сотні їх зібралися вздовж скелястих країв гірських схилів на трибунах, зведених за ніч, глядачі. А на дні долини, на самому початку поля, яке я ходила всього пару днів тому, обличчям один до одного стояли дві шеренги драконів. Вони діляться на тих, хто вибрав вершники у квадранті у минулому році, на тих, хто вибирав сьогодні, – сказав Тайтан. Ми 71 перші. Мама теж була тут, на помості, перед трибунами, і, можливо, мені дістанеться більше, ніж побічний погляд, але в основному її увага буде прикута до 70 або близько того нових зв'язаних пар, до решти. Коли ми злетіли на поле, серед драконів пролунало шалене ревіння урочистостей. Кожна голова повернулася в наш бік, і я знала, що це знак поваги Теєрну. Як і те, що дракони розступилися в центрі поля, звільняючи місто для нашого приземлення. Він відпустив потоки сили, щоб утримати мене в сідловині, а потім завис над травою, міцно змахуючи крилами. І я побачила, як золотий дракон, що сило летить сюди ж, намагаючись нас наздогнати. Яка іронія? Теєрн? Найзнаменитіший дракон у долині, а я найнікчемніший вершник у квадранті. Ти найрозумніша серед кадетів цього року. Найхитріша. Я проковтнула комплімент, відмахнувшись від нього. Мене вчили як переписувача, а не як вершника. Ти люто захищала найменшу, а сила мужності важливіша за фізичну силу. Якщо тобі, мабуть, треба знати, це до того, як ми приземлимося. Моє горло стислося від його слів, емоції наче сплелися в узлом, який мені довелося проковтнути. Ой, прокляття, я ж не сказала ні слова, я лише подумала про це. Він, він міг читати мої думки. Бачиш, найрозумніша. Ось тобі й усамітнення. Ти більше ніколи не будеш сама. Звучить швидше, як загроза, ніж як втіха, подумала я. Звичайно знала, що дракони підтримують ментальний зв'язок із своїм вершником, але тепер її масштаби просто лякали. Терн посміхнувся у відповідь. Золотий дракон наздогнав нас, її крила били в повітрі вдвічі частіше, ніж у Терна, і ми нарешті приземлилися в центрі пуля. Від удару мене легко трусило, але я прямо трималася в сідлі і навіть відпустила лусочки. Бачиш, я чудово тримаюся, коли ти не рухаєшся. Терн. Склав крила і глянув на мене через плече з неповторним виразом. Начебто зібрався закотити очі. Тепер ми маємо поспішати, поки я не пошкодував про свій вибір, а потім сказати розпоряднику свої. Я знаю, що робити. Я тягнула повітря сподобою нервового схлипу. Просто не думала, що залишуся живою, щоб зробити це. Озирнувшись на всі боки, я вирішила спускатися з правою, щоб якнайменше турбувати кісточку. Лікарі на полі не допускалися, тільки вершники, але сподівалася, що хтось здогадався захопити аптечку, бо мені б не завалили шини та шина. Я перебралася через лузку на плечі Тейрна, і перш ніж встигла жахнутися висоті, з якої доведеться стрибати і приземлятися на зламану кісточку, дракон виставив лапу вперед на звук, що нагадував буркотіння, якщо дракони, звичайно, вміють буркотіти. Вміють бурчати і бурчать зараз, так, не звертаю уваги. І знову його тон не мав на увазі суперечок. Дякую, прошепотіла я, а потім сповзла вниз на дупі, немов мій дракон, лише смертоносне обладнання дитячого майданчика, і максимально перенесла вагу на ліву ногу, приземляючись. Оригінальний спосіб спускатися. Ні, так вже, звісно, можна. Я не могла перестати посміхатися і не могла переховати сльози радості, які пощіпували очі, коли я дивилася на інших першокурсників поряд з їхніми драконами. Я вижила і я більше не була кадетом. Я стала вершницею. Перший же крок завдав мені дикого болю, але я повернулася до золотого, що примостилася поряд з Тейерном і дивилася на мене яскравими очима, помахуючи хвостовим пір'ям. «Я рада, що ти дісталася. Хоча рада – неправильне слово. Хвилювання, почуття, полегшення, подяка. Але, можливо, тобі варто відлетіти наступного разу, коли хтось запропонує тобі рятуватися, га?» Вона моргнула. «А може, це я тебе рятувала?» Її високий, солодкий голос увірвався в мою свідомість. Моя голова просто оніміла від шоку, як і все обличчя. Хіба тобі ніхто не казав, що не можна говорити з людьми, які не є твоїми вершниками? Не навертай на себе неприємності, золотинко, прошепотіла я. Наскільки я чула, дракони досить суворо ставляться до порушень цього правила. А вона просто сиділа, підігнувши крила, а потім нахилила голову до мене під таким неможливим кутом, що я мало не засміялася. «Святе лайно!» – вигукнув верш на червоному драконі праворуч, я повернулася до нього. «То був першокурсник із секції кіхтя четвертого крила, але я не пам'ятала його імені. Це...» – він дивився на Терна, очима розширеними від страху. «Так», – сказала я, посміхаючись, ще ширше. «Це він. Моя кісточка нила...» Хворіла і взагалі здавалося, що вона може відломитися в будь-яку секунду, поки я шкутельгала по широкому полю, прямуючи до невеликого строю прямо перед собою. Позаду мене раз у раз плескали крила, дедалі більше драконів сідали на траву. Їхні вершники сходили на землю і поспішали за мною, щоб записати імена. Проте дракони приземлялися все далі і далі. Стрієр розтягнувся вже на сотні фунтів і пориви вітру від їхніх крил уже відчувалися ледь-ледь. Спустилися сутінки і тепер натовп на трибунах та на помості висвітлювали магічні вогні. У самому центрі, прямо над тим місцем, де вже знайома руда-вершниця з парапету фіксувала імена, сиділа мама у військовій формі з усіма своїми орденами та регаліями, щоб ніхто не забув, хто вона така. Хоча на помості сиділа ціла низка генералів, кожен з яких представляв своє крило, серед них був лише один більш орденоносний, чим Лілі Соренгайл. То справді був Мельгрен, головнокомандувач усіма наварськими силами. Зараз він дивився на терна поглядом, що оцінював, а потім перевів його на мене. Я важко подавила тремтіння. В очах Мельгрена нічого не було, крім холодного розрахунку. Мама підвелася, коли я підійшла до хранительки сувої біля. Основи помосту, вона записувала всі пов'язані пари. Вершники підходили по черзі, щоб зберегти таємницю від інших, повне ім'я дракона. Професор Каорі підстрибнув з шестифутової платформи ліву від мене і витріщився на терна широко відкритим ротом його поля третельно, обшари величезного чорного дракона, щоб зафіксувати кожну деталь. Це справді почав було панчик, що стояв на краю помосту разом із дюжиною інших високопоставлених офіцерів і всі вони озирнулися. Не кажи цього голос, прошепіла мама, її очі були спрямовані на Терна, а не на мене. Мовчи, поки вона не скаже сама, тому що тільки вершник та хранитель своє знають повне ім'я дракуна. А вона була не впевнена, що я справді пов'язана з цим драконом. Саме на це вона й натякала, наче я могла викрасти терна. Гнів кипів у моїх жилах, заглушаючи біль, що пронизував тіло, і ось уже попереду в черзі залишилося лише один вершник. Мама змусила мене вступити до квадранту вершників, її було байдуже, я житиму чи помру, коли перейду через парапет. І єдине, що її хвилювало зараз, це те, як мої слова можуть заплямувати її бездоганну репутацію або те, як мій зв'язок може сприяти її власним далекоглядним планам. І дивилася вона на мого дракона, навіть не намагаючись опустити очі і переконатися, чи все зі мною гаразд. Та пішла вона. Все йшло саме так, як я очікувала, але це було просто боляче. Попередній вершник нарешті закінчив, зробив крок уперед, і хранителька сувою підвела очі, подивилася на Тейрна, а потім перевела шокований погляд на мене і поманила до себе. Байлет Соренгайл, сказала вона, роблячи запису книзі вершників. Як чудово, що ти дісталася сюди. Вона обдарувала мене швидкоплинною усмішкою. Для протоколу, будь ласка, скажи мені ім'я дракона, який вибрав тебе. Я підняла підборіддя. Тер Анах. Над вимовою не завадило попрацювати. Голос Тейрна відразу почувся в мені в голові. «Гей, принаймні, я запам'ятала», – подумала я в його бік, гадаючи, чи почує він мене через поле. «А я не дав тобі розбитися на смерть. Він промовив це винятково нудним голосом, і так він, напевно, почув мене. Жінка посміхнулася, похитавши головою, і написала його ім'я. «Не можу повірити, що він зв'язав тебе вузами, Вайлет. Він легенда». Я відкрила рота, щоб погодитися. «Андарнаурам». Солодкий, високий, золотий голос заповнив мою свідомість. «Андарна для стислості». Я відчувала, як кров відхилилася від обличчя, і край мого зору затуманився. Я обережно повернулася на здоровій нозі і подивилася назад через поле, туди, де золотий дракон Андарна стояв тепер між передніми лапами Терна. «Вибач. Вайлет, з тобою все гаразд?» – спитала Руда, і все навколо мене, позаду мене і на помості наді мною подалися вперед. «Скажи їй!» – наполягала золота. «Терн, що я винна?» – подумала я в бік дракона. «Скажи, зберігачеві, списку її ім'я!» – відгукнувся Терн. «Вайлет?» – повторила хранителька. «Тобі потрібен цілитель?» – я обернулася до жінки і почистила горло. «І Андарнаурам?» – прошепотіла я. Її очі розширились. «Два дракони?» – скрикнула вона. Я кивнула. І тут почалося натуральне божвілля.